Глава 8. Місто приховане туманом. Цим незрадливим сторожем секретів все ще перебувало в стані алкогольного токсикозу після вчорашнього гуляння. Річка під мостом стала повноводною і брудною від потоків з гір. Довкола, наче лялечка, сукалася холодна тиша. Я думав, як же воно все-таки легко – ставати поганим. Та хіба ми дійсно були поганими дітьми? Всілякі тітоньки з вуйчиками, ох, як кричатимуть на нас, коли дізнаються, що о той блакитноокий симпатюлька з не менш блакитноокою окою кралечкою вкупі з Гітлер-Юнгером Хіпі зробили цього літа. Для них ми криваві виродки, господові діти, які безжально вбили свого товариша, хорошого друга, прекрасну людину, надзвичайно обдаровану дитину, чуйного сина і люблячого внука, законослухняного обивателя» і заслуженого мешканця Мідних Буків Федька Кругового. Ви чули? Федька застрелили. Господи, Федька? Як у когось тільки змогла піднятися рука? Це, це була золота дитина, такий слухняний, завжди чемний, вічливий. Боже, боже, куди котиться наш світ? Достоєвський написав цілу книжку про переживання чувачка, котрий у колошкав стареньку. «Ми вбили і нічого не відчули». Покоління байдужих, покоління пофігістів, але то тільки зовні. Всередині муру ми існуємо, ба навіть живемо. Чи я шкодую за накоєним? Ні. Чи мене якимось чином це зачепило? Ні. Мене це абсолютно не грибе. Червень-липень 2000-го. Кінець. the picture of the man